オファイア・ポングズ・ウェア・コーデ a ー・ディオ、アキ・パンガ・コモディオ・ミヤ・カミタト、アタパタ・オファイア・ミエ e ミタト、ブレ・ミヤ・カミタノ、アタパタ・オファイア・ミエゼ・ a ィター・ブレ・ナ・ a ブワ・ザ・イディ、ガ・アマ・ゼト・ニ・ナ・フ a ー・ザ・イディ、ナ・ザ・ヌ・ヌ・ザ・ a エ・ヨテ、ダニ・イン・ジェ、アタ・カ・コファニア・ミヤ・シャラン・セィトヌ・パティカナ・ム・タワ・ a ルタネ・カティカティア・ミヨ・モ・グロ、アウォー・セラン・ナ・ナ・セ e ワ a i ナ リボリジキタワー、ナチュコワジェンゴ、ナウエ、ウナパンギシャジェンゴ、ザマレカニ、a ナゼディクエケザンチネケニア、ザナジェンガ、マジェンゴマピア。 Zinamaisha shughuli iznazoendeleya kwa sasa na zinachangia karika kutoa na fasi zaajira kwa Kenya. Na hivyo kwenyeleze au chumi wanchihio ambapo wafanya kazi wengine rai ya Kenya. Kampuni ya Google Alphabet Inc na yao inawekezwa karika kutoa cha kichakuanza cha ukuzajiwa bidhaa barani Afrika katika mji mkuu wa Kenya Nairobi. Na ikumbuko tu kamba muakarufumbi ni na kumine nane kampuni hilo. Edi tanga zampango wakezajiwa dola bidhaa kumojia ku Afrika. Katika tarifa yake Google ilisema, kufikia mwake rufumbili na thalathini, Afrika itakuwa na watu miaji milioni mianane wa mtandao. Na Google imijitolea kuwarakisha mabadiliku ki digitali barani Afrika, kupitia kuezesha mitaji kwa watu. Wamzi huo wa Google kuenda kuekeza Kenya unaingiza kwenye orotha makampuni makubwe marekani yalewekeza nchini humo. Kampuni hizo ikiwemo kampuni ya teknolojia ya malipu ya visa na kampuni kubwa program za kompyuta Microsoft, ambayo ilifungua vitu vya uvumbuzi jijini Nairobi. Vituwa hivyo vitatona fasi za kazi kwa waandisi wa program watafiti na wabunifu mbalimbali kutoka njini Kenya. Na hivyo inaweza kuhisaidia Kenya kupaa zaidi kiuchumi. Sasa basi, swali ila kujuliza hapa ni kwanini makampuni haya makubwa, Hukimbilia kwenye kwekeza Kenya, nasiyoni chesingineza Afrika, ambali nAfrica kusini, sababu mojawapo ambayo wataalamu husema ni kuamba. Kenya imefanikiwa sana, kui Marresha huduma yau meme wa wakika, ambayo andionyesha muhim sana kwenye biashara na hivyo hufutia sana wawekezaji wa Kubwa. Wataalamu hao wanasema, Kenya umeme kuka tikani na drasana, na pindi ukikatika kwa masaka da tu huo ni insho Kubwa. Kwa mfano, taree kuminamoja januari mwakilufu mbili na shiru na mbili. Umeme ulikatika kwa masaka tha katika nchi nzima ya Kenya. Baada ya njia ya umeme, yenye msongu mkubwa kata ya Nairobi na buwala kufo umeme la kiambere kupata itilafu. Tukio hilo li ripotiwa situ na vyombo vihabari vya ndani. Lakini pia na vyombo vihabari vya kima taifa kwa sababu, siyo inshu ya kawaida na hawaichekei hata kidogo. Na hiyo ilikuwa ni mara ya tatu ndani miaka minine kwa tatirizo kama hilo kutukea. Vyombu vihabari vilitangaza kuwa Tukio kama hilo lilitokea kwa mara ya mwisho mwezi mei mwaka fumbiri na shirwini. Baada ya Tukio hilo, viongozi wa andamizi tisa wa kampuni ya Kenya Power, inayo sambaza umeme nchini Kenya walifikisho makamani kwa kushindo kuzue waribifu njia ya umeme. Kwa muktadha huu sasa utaona ni kwa namna gani kukatika katika umeme nchini Kenya huo ni kitu cha ajabu sana. Suali la kujiuliza hapa pia. Kwa nini ni Kenya wamefanikiwa sana kwenye kuimarisha huduma hii muhimu na inayuvutia weke zaaji zaidi barani Afrika. Kwenye ripoti mbalimbari zilizo chapishwa na vimbo vya abari vya nchini Kenya na kimataifa. Vinasema Kenya ili chukua tuwa zaaraka kutengeneisha shoguli za uzalishaji wa umeme nazi la uzafiri shaji na ugavi. Mwaka elfu maji maiti satisanana na serikali ya Kenya iliunda shirika la uzalishaji umeme kengen. Nakuza sili maita la thini ya hisa zake zake kengen kwa wanaingi chukupa tisa kula hisa. Shirika hili yambalo linazalisha sili mias chini tano ya umeme chini Kenya. inajiendesha kwa ufanisi mkubwa kwa sababu, inawajibiko kwa wanahisa walio wengi zaidi. Kuundua kwa Kengen kuliondoa majikumu ya kuzarisha umeme kutuka kwa shirika la Kenya Power. Ambalo kazi ya kikubwa ni ugavi wa umeme. Kenya Power inanunuwa umeme kutuka Kengen na kuuza kwa watu miaji. Kenya Power na ayo iku katika soko lahisa la Nairobi. Kama hiwa itoshi katika jitihada za kuyondolea Kenya Power mzigo kujenga, Kuendesha na kukarabati miundo bini ya gridia Taifa Serikali ya Kenya iliunda shirika la Kenya Electric Transmission Company Ketraco Michael Fumbili na nane kazi yake kubwa ni kupanga, kuchora, kujenga, kuendesha na kukarabati injia kuzenyemzungumkubwa zinazo safari shaukeme katika gridia Taifa na katiyamko anamkoa. Majukumu haya yanagaramiwa na Serikali koko kutumi pece za kodi zawa nanchi. na mikopo ya riba na fuu kutuka kwa waisani. Nia ni kuondo wa mzigu wa kugaramia ujenzi wa miundombinu mikubwa kutuka kwa Kenya Power na kupunguza beya umeme kwa watumiaji wa umeme. Kabla ya hampo ilibidi Kenya Power iwapelekea walaji garama zote za kujenga na kukarabati miundombinu usafirishaji wa umeme kwenye njiya kuya grid ya taifa. Kwa sasa Kenya Power imebaki na miundombinu ino samba za umeme majumbani kwenye maofisi na viwandani. Mundo huu umefanya mfumo usafirishaji umeme nchini Kenya kuwana ufanisi mkubwa na umepunguza tatizo la kukatika katika umeme. Pia shiria za Kenya azimirusu watumiajua kubwa umeme kama vile viwanda na kampuni makubwa yenye kutumia umeme mwingi kununua umeme moja kwa moja kutoka kengen. Hii imepunguza tatizo la Kenya Power kuelemewa na mahitaji hasa wakatu wa kilelecha matumiza umeme. Na ripoti mbali mbali zinasema Tatizo kubwa ala mashirika ya umeme ya uma nchini Kenya kwa miaka ijayo itakuwa ni witaaji unapungua. Si kuele mewa kwa miundumbino uzambazaaji. Pamoja na yote hayo Kenya haijemaliza matatizo yaki ya umemi madogo madogo. Lakini kuna ufanisi unawonekana uliofanikiwa na kufanya mamuzi kitala mna siki siyasa zaidi. Ukilinganisha na nchi zingine za Afrika majukumu haya yote... ya nafanyo na shirika moja tula uma, hivyo kuelemewa na kushindo kutuahudu mabora na ya uwakika. Sisi kampuni ya FOMA Entertainment na Ananias Edgar TV. Tunaona kuna haja sasa kwa nchi nyingine za kia Afrika kuiga mfano huu kutoka nchini Kenya. Ili na zenyewe ziweze kufutia makampuni haya makubwa dunia ni kuekeza kateka nchi zao. Na hivyo kutengeneza fusa nyingi za ajira kwa vijana wawo na hata kungiza patu la nchi, リトカナロ a k マクサ n y エ y コーディー。